Принцеса Хасе Много-много отдавна в древната столица на Япония живееше благороден държавник на име принц Тайонара Фудживара. Неговата съпруга принцеса Мурасаки и красивата им дъщеря принцеса Хасе Химе. Те бяха много щастливо семейство, докато един ден принцеса Мурасаки не се разболя много тежко. Тя знаеше, че няма да живее дълго, затова повика дъщеря си Хасехиме, която тогава беше само пет годишна. Тя всъщност не можеше да разбере какво точно става. Но още тогава тя бе покорна дъщеря и състрадателна по душа. Майко! Миличка, мисля, че трябва да тръгвам. Къде ще ходиш, мамо? В един нов, прекрасен свят. Нямам избор и трябва да тръгна, скъпа. Когато си отида, трябва да бъдеш смел, разбрали? Не дай да плачеш, скъпа, и се грежи винаги за баща си. Дай, майко. Хасехиме. и Мъдрият човек винаги уважава по-старите и състрадава на по-младите. Отнасяй се към всички собичи уважение. Бъди благодарна за всички хубави неща, които ти поднася живота и бъди търпелива, когато нещо не върви. Мила, нямаш представа колко голяма власт имат наглед простите неща. С тях на помощ ще преминеш през най-трудните моменти. Да, мамо. И последно, скъпа. Когато аз си отида, баща ти може да се ожени повторно. Отнасяй се с жена му като с твоя истинска майка. Я обичай и уважавай както мен самата. Ще направя както ми казваш, мамо. И казвайки това... Благородната Мурасаки издъхна. Минаха няколко години и принц Тойонари се ожени за принцеса Теруте. Теруте изобщо не беше толкова мъдра и добра, колкото принцеса Мурасаки. Тя беше завистлива и зла. Всеки път, щом видеше Хасехиме, сърцето ѝ се изпълваше с завист и не спираше да си повтаря. Тя не е моя дъщеря. Не мога да я обикна. Майко, чуй какво ми каза учителя. Ваше Височество, тя е изключително изкусна в свиренето на кото. Трябва да се гордеете с дъщеря си. А, та тя не ми е дъщеря. Майко, написах стихотворение. Искаш ли да ти го прочета? Не ме занимавай, казах е Нямам време за глупавите ти стихотворения. Мехни се. Скъпа принцесо, не се ли чувстваш зле, когато се държи така с теб? Понякога. Нещам се почувствам зле. Започвам да мисля за хубавите неща в живота. И познай, отново ми става по-добре. Майка ми беше права. Обичта, уважението, благодарността и търпението ни дават сили да се справим с всичко в живота. Хасехиме никога не проявяваше неуважение към Теруте. Междувременно тя порасна, и се превърна в много умна и интелигентна девойка. Тя залягаше над образованието си, бе изключително добра в спортовете и умееше да борави с меча и да стреля с като войн. Но двете неща, които харесваше, най-много бяха музиката и поезията и тя бе изключително добра в това. Беше прекрасно хасе, Ваше Величество, до сега не бяхме чували толкова прекрасна мелодия. Принцеса Хасе е известна в цяла Япония със своята музика и поезия. Гордея се с теб, скъпа! Ти си истински наследник на династията Фудживара! Ваше Височество, дойде пратеник от двора на Великия Император! Моля, доведете го! Поздрави, принц Тойонари! Идвам с молба от великия император! Неговата молба е заповед за мен. Кажи, какво да направя за него? За големия празник на пролетта и слънцето, негово величество моли принцеса Хасехиме да свири на кото. На големия концерт в кралския дворец, а принцеса Терота е да я акомпанира на флейта. Моля да предадеш на нашия велик император, че за тях ще бъде истинска чест да свирят на големия концерт. И така принцеса Хасехиме и Теруте отидоха на големия концерт. Хасехиме свиреше с такава грациозност и красота, че цялото кралство бе завладяно от нейната музика. Уменията, с които свиреше, идваха в повече на Теруте, защото тя бе мързелива и не обичаше много да се упражнява. След известно време на Теруте и стана трудно да следва музиката на Хасехиме и се наложи да спре, да свири, но никой явно не забеляза, защото цялото им внимание бе обърнато към прекрасната музика на Хасехиме. В края на концерта самият император изпрати свой пратеник да каже това на Хасехиме. Принцесо Хасехиме, императора иска да ти кажа, че Япония е благословена Столкова талантлив човек, роден в страната ни. Изпраща ти своите благодарности, че дойде тук. Знак на своята признателност. Иска твоето позволение да ти подари 10 000 от най-красивите бижута от кралската хазна. Признанието на Великия император е достатъчно ценно за мен. Да! да! да, да Принцеса Терута се изпълни с такава невиждана завист, когато Велики император похвали Хасехиме. Хасехиме получи такива почести, каквито и най-големите принцове в империята не бяха получавали. Терута не можеше да понесе това, но не можеше да стори нищо, защото добрата принцеса беше спечелила благоразположението на всички в кралството. Направи всичко възможно да излъже принц Тойонари. А, дъжди на принца точно това, което ти поръчах да му кажеш. Чуй, каква е направила днес дъщеряни. ядоса ми се, защото водата за къпане не била достатъчно топла и запрати водата в лицето ми. Ха-ха-ха! <съща> Добър опит, Теруте. Харесва ми, че се опитваш да ми пробутваш такива шегички. Но аз знам, че моята хасе никога не ще стори такова нещо. Днес... Хасехиме ми пречеше, докато се упражнявах на флейтата си. Не ти е пречела, скъпа. Сигурен съм, че се опитала да поправи някой недостатък в мелодията ти, докато си свирела. Нищо от това, което Теруте казваше, не караше принца да се усъмни или ядоса на Хасехиме дори за миг. Чувството за безсилие нарастваше от Теруте всеки ден и един ден тя реши, че не може да издържа повече. Бяха в залата на двореца, когато пристигна пратеник на императора. О, любезни принцето Йонари, носи искрена молба не само от императора на Япония, но по-скоро от цялото кралство. Какво мога да сторя за всички ви? Императора ни се разболя. Притесне, че наводненията, които унищожават цялата реколта в кралството, няма да спрат. Трябва да се помолим на духовете на грамотевиците, светкавиците, реките, да се успокоят и да пощадят земята ни и да върнат здравето на императора ни. Разбирам, ситуацията наистина е тежка. Но моля те, кажи ми, как мога да помогна? Принцеса Хасехиме е талантлива поетеса. Ако може да напише молитва към духовете на грамотевиците, светкавиците, дъжда и реките, може да се умилостивят и да пощадят земите ни и да върнат здравето на нашия император. Хасехиме? Татко, това е огромна отговорност. Ще дам всичко от себе си, за да бъда в услуга на империята, императора и духовете. Дайте ми малко време. «Имаш колкото ти е необходимо, но ни осведоми, когато си готова». Хасехиме се зачуди как да умилостиви разгневилите се духове. Непрекъснато се връщаше към съвета, дадени от умиращата и майка. Хасехиме, мъдрият човек винаги уважава по-старшите и състрадава на по-младшите. Отнасяй се към всички с обич и уважение». Бъди благодарна за всички хубави неща, които ти поднася с живота. И бъди търпелива, когато нещо не върви. Мила, нямаш представа колко голяма власт имат наглед простите неща. С тях на помощ ще преминеш през най-трудните моменти в живота. Хасехи ме реши да постави в основата на стихотворението си обичта, уважението, благодарността и търпението. За да открие вдъхновение за словата си, тя свиреше. Ходеше в гората, за да бъде близо до духовете на природата. И после остави думите да се излеят сами от душата й. Не след дълго написа дълга прекрасна поема за духовете на грамотевиците, светкавиците, дъжда и реките. Застана на брега на Туцута и отправи поемата си към небето, беейки от цялата си душа. Всички бяха приковани от красотата. Обичта, уважението, благодарността и търпението, които се лееха от словата й. Молитвата подейства и след ден дъжда спря. Реките се отдръпнаха и наводненията отминаха. Императорът отново оздравя. Хасехиме бе почетена от самия император. С настоящето давам на принцеса Хасехаме титлата Чинджо. Генерал Лейтенант, една от най-големите почести в империята. Да, какъв успех, Хасехиме! Това наистина бе рядка и огромна чест за принцеса Хасехиме. Когато принцеса Теруте чу за това, зависта и премина всякакви граници на разума и състраданието. Един ден довиждане скъпа, ще се върна след няколко седмици. Императорът няма на кого други го да се довери. Двете, сигурен съм, че ще се погрежите за кралството, докато ме няма. Довиждане, татко. Пази се. Довиждане, скъпи. Принцесата Рут е съзре удобния момент, докато отсъства принц Тойонари. Извика слугата Катода. Катода? Отведи, Хасехиме, в планината Хибари. Ваше Величество, планината Хибари е най-смъртоносното място в страната ни. Никой не може да оцелее повече от един ден. Е. Э, точно за това искам да отведеш там, Хасехиме. Ако я помоля да те придружи, тя никога не ще ми се почини. Остави я там и никога повече не се вясва и в двореца. Ваше Величество... Ако не се подчиниш на заповедта ми и знаеш, че съм в правото си като твоя принцеса да те накажа най-сурово, да знаеш. Да, Ваше Величество. И така на другия ден като да отведе принцеса Хасехиме в планината Хибари. Като да, защо ме доведе тук? Чинджо Хасехаме. Принцеса Терута ме накара да те оставя тук, но няма да го направя. Като да. Не трябва да загиваш с мен. Върни се. Знаеш, че мога да се погрижа за себе си. Обичта уважението, благодарността и търпението винаги са вършили чудеса в живота ми. Тук също ще ме закрилят. Знам, скъпа принцеса. Ти умилостиви ядосаните духове на грамотевиците, светкавиците, дъжде и реките с безусловните си качества. Можеш да умилостивиш и духовете на гората, но аз имам дълг към теб. Не отказах на мащехата ти да те доведа тук, защото ако и бях отказал, тя щеше да измисли друг коварен план да те нарани. Така, можем да останем заедно и да измислим как да отвърнем на кралицата. Не, тя може да ми завижда, но е добра кралица. Няма да й навредя. Ако се върна, може да навреди на други, опитвайки се да погуби мен. Някои неща е по-добре да бъдат оставени на мъдростта на живота. Ако духовете искат да се върне и да управлявам, баща ми ще дойде да ме потърси. До тогава ще се радвам да бъда сред природата. Като построи малка колиба в гората на планината Хибари, той, заедно с съпругата си, останаха там с принцеса Хасехиме. През това време принц Тойонари се върна и остана стъписан, като чу, че принцесата е изчезнала. Търси я е из цялата страна, но от нея нямаше и следа. Така минаха няколко месеца. Един ден... Съжаляваме, ваше височество, но претърсихме цялата страна. Самият император изпрати търсачи във всичките 8 посоки, но никой не е чул нищо за Чинджо Хасехиме. Няма да се откаже... «Дъщеря ми обича гората. Помните ли как ходеше в гората, за да черпи вдъхновение за поемата си, за духовете на грамотевиците, светкавиците, дъжда и реките? Трябва да отида в най-гъстите гори в земите ни». «Ваше височество, не е възможно принцесата да живее в гората толкова много месеци!» «Дъщеря ми може да умилостиви духовете на грамотевиците, светкавиците, дъжда и реките. Защо да не може да угоди и на тези на гората?» Но, Ваше Височество, защо тогава принцесата не се завърна сама? Сигурно има сериозна причина да не го прави. Ще я попитам, когато я намеря. Тръгвам при първия лъч светлина утре сутрин и никой не трябва да знае какво планирам. Да, Ваше Височество! И така на другата сутрин принц Тойонари потегли. Дори принцесата терута не знаеше за плана му да претърси горите в страната. Принцът търси седмици наред. Той вярваше, че Хасехиме е жива и бе твърдо решен да я открие. След четири седмици на търсене, един ден той стигна планината Хибари. Спря при едно поточи да пие вода. Какъв е този звук? Да не би. Възможно ли е? Хасехиме? Хасехиме? Татко! Татко! О! Ще. Къде ли не те търсих? О, отдъхнах си, щом те видях. Добре ли си, скъпа? Добре съм, татко. Принцеса Хасехиме и Катода разказаха всичко на принц Тойонари. Как принцеса Терута е заговорничала да погуби Хасехиме, принц Тойонари побесня. Трябва да накажа тази жена – как жена, чието сърце е пълно със завист, ще изпитва любов, уважение, благодарност и търпение и ще служи на кралството и хората си. Принц Тойонари нареди Терута да бъде прогонена от Япония завинаги. Хасехим е порасна и стана един от най-великите управници в Япония. Управляваше народа си с законите на любовта, уважението, благодарността и търпението.